Kapittel 9 Og i den tolte måneden, det vil si måneden Adar, på den trettene dagen i den, da kongens ord og hans lov skulle settes i verk, på den dagen da jødenes fiender hadde ventet og få over dem, ja, da ventet det seg til det motsatte, i det jødene selv fikk makten over dem som hattet dem. Jødene samlet seg i sine byer i alle kong-Ahasverus-provinser av for å legge hånd på dem som søkte å skade dem, og ingen mann stod seg mot dem for rettsel for dem var falt over alle folkeslagene. Og alle fyrstene i provinsene og satrapene og stattholderne og de som tok seg av kongens foretagene, hjalp jødene, for rettsel for Mordecai var falt over dem. For Mordecai var stor i kongens hus, og hans ry nådde ut i alle provinsene, for mannen Mordecai ble stadig større. Og jødene gikk i gang med å slå alle sine fiender ved hogge dem ned med sverd og vi å drepe og tilintetgjøre dem og siden behandlet de dem som hatet dem som de ville. Og i borgens hus han drepte og tilintetgjorde jødene 500 mann. Også Parsjandata, og Dalfon, og Asbata, og Porata, og Adalia, og Aridata, og Parmashda, og Arisai, og Aridai, og Vaisata. De ti sønnene til Haman, Hamedatas sønn, han som visste fientlighet mot jødene, drepte de. Men de la ikke hånd på plundringsgodset. På den dagen kom antall drepte i Borgens Husan kongen for øre. Og kongen sa så til dronning Ester, «I Borgens Husan har jødene drept og tilintet gjort femhundre mann foruten Hamans ti sønner. Hva har de gjort i resten av kongens provinser? Og hva ber du om? Det skal bli gitt dig. Och vad mer anmoder du om? Det skal etterkommes.» Da sa Ester, «Hvis det synes kongen godt, så la de jødene som er i Susann også i morgen få tilatelse til å handle etter loven for i dag, og la Hamanns ti sønner bli hengt på pelen. Kongen sa da at det skulle gjøres slik. Så ble en lov utstedt i Susann, og Hamans ti sønner bli hengt. Og de jødene som var i Susann gikk i gang med å samle seg også på den fjortende dagen i måneden Adar, og de drepte til slutt 300 mann i Susann, men de la ikke hånd på plundringsgodset. Resten av jødene, de som var i kongens provinser, samlet sig og stod opp til forsvar for sine sjeler, og de hevnet sig på sine fiender og drepte 75 000 bland dem som hatet dem, men de la ikke hånd på plyndriksgodset, på den trettende dagen i måneden Adar, og det var hvile på den fjortende dagen i den, og den ble gjort til en gjestebuds- og gledesdag. Men de jødene som var i Susan, samlet sig på den trettende dagen i den måneden, og på den fjortende dagen i den og det var hvile på den 15. dagen i den, og den ble gjort til en gjestebuds- og gledesdag. Det var derfor jødene utover landet, de som bodde i byene i de utenforliggende distriktene, gjorde den fjortene dagen i måneden Adar til en gledes- og gjestebudsdag, og en god dag, og en dag da en sender matporsjoner til hverandre. Og Mordecai gikk i gang med å skrive disse ting og sende skrivelser til alle de jødene som var i alle kong av Hasverus provinser, de nære og de fjerne for å pålegge dem den forpliktelsen regelmessig og feire den fjortende dagen i måneden Adar, og den femtende dagen i den, hvert eneste år, tilsvarende de dagene da jødene hade fått tro for sine fiender, og den måneden som for dem ble forandret fra bedrøvelse til glede, og fra sorg til en god dag, og feire dem som gjestebuds- og gledesdager, og som dager den sender matporsjoner til hverandre og gaver til de fattige. Og jødene vedtok som en skikk det som de hade begynt å gjøre, og det som Mordecai hade skrevet til dem. For Haman, Agagitten Hamedatas sønn, han som visste fientlighet mot alle jødene, han hadde lagt planer mot jødene for å tilintetgjøre dem, og han hade latt kaste pur eller lodd for å fylle dem med uro og tilintetgjøre dem. Men da Ester kom fram for kongen, sa han beskrivelsen. La hans onde plan, den som man har tänkt ut mot jødene, vende tilbake på hans eget hode. Og de hengte ham og hans sønner på pelen. Derfor kalte de disse dagene Purim, etter navne Pur. Derfor, i samsvar med alle ordene i dette brevet og det som de hadde sett i denne forbindelse, og det som var kommet over dem, påla jødene seg selv og sitt avkom, og alles som sluttet seg til dem, for at de ikke skulle falle bort denne forpliktelsen. Og vet tok og feire disse to dagene regelmessig i samsvar med det som var skrevet om dem, og i samsvar med den fastsatte tid hvert ene år. O disse dagene skulle minnes og feires i hver eneste generation, hver slekt, hver provins og hver by. Og disse purim skulle ikke falle bort blant jødene, og feiringen av minne om dem ikke ta slutt blant deres avkom. Og dronning Esther, Abihails datter, og jøden Mordecai gikk i gang med å skrive med all ettertrykkelighet for å statfeste dette andre brevet om Purim. Så sendte han skrivelser til alle jødene i de 127 provinsene, Ahasverus rike, med freds- og sannhetsord, for å statfeste at disse purim skulle holdes til de fastsatte tider, akkurat som jøden Mordecai og dronning Esther hadde pålagt dem, og akkurat som de hadde pålagt sin egen sjel og sitt avkom, dette som gjaldt fastene og deres rop om hjelp. Og Esthers ord statfestet dette som gjaldt Purim, og det ble skrevet upp i en bok.